Роберт Джордан Колесо часу Книга перша Око світу Раніше Круки Тут Нижче Емондового лугу, за течією, на півшляху до заплавного лісу, береги винної ріки поросли деревами. Головно вербами. І їхня густолиста віття нависало над прибережною водою тінистим шатром. Літо проминуло не так уже й давно. Та й сонце стояло майже в зеніті. Але тут, у затінку, легенький вітерець студив спітніле тіло Егвейн Закасавши трохи вище колін спідницю коричневої вовняної сукні, вона зайшла у річку, аби набрати води у цебро. Хлопці заходили у воду, як були, не переймаючись тим, що їхні обтислі штанята намокнуть. Дехто з дівчаток і хлоп'ят замість наповнювати цебра пересміювались та намагалися облити одне одного з дерев'яних ківшиків. Але Егвейн стояла сумирно насолоджуючись дотиком плинної води до босих ноженят, і тим, як струменіє пісок крізь пальці, коли вона вибирається на берег. Вона прийшла сюди не гратися. У свої дев'ять років дівчинка вперше сподобалась принести воду з ріки, але попри те замірялася стати найкращим водоношою у селищі. Зупинившись на березі, вона опустила цебро на землю і взялася розпускати закасані спідниці, щоб вони прикрили їй коліна. А ще слід було перев'язати наново темно-зелену хустку, яка перехоплювала на потилиці волосся. Егвейн хотіла би, щоб їй дозволили обтяти волосся по плечі, чи навіть коротше, як у хлопчиків. Врешті-решт, довге волосся їй не знадобиться ще багато років. Чому слід робити щось тільки тому, що... Так воно віддавна ведеться. Але ж вона знала свою матусю, як і те, що волосся у неї залишиться довгим. Десь за сотню кроків чи близько того нижче по річці, стоячи по коліна у воді, чоловіки купали чорномордих овець, готуючи тих до стрижки. Вони уважно спостерігали за вівцями, коли ті бекаючи заходили у воду а опісля виходили на берег. Тут винна ріка була не такою стрімкою, як в Емонтовому лузі, але й було би неправдою твердити, що вона повільна. Якщо вівцю підхопить течія, їй уже буде важко вибратися на берег, і вона за виграшки може потонути. Величезний круг перелетів ріку і сівся на верхівку Білодерева, неподалік того місця, де чоловіки купали овець. І майже тієї ж миті на Крука почав налітати згори Червоночубастик, спалахуючи вогняним пір'ям, голосно цвірінькаючи. Мабуть, у Червоночубастика десь поряд було гніздечко. Замість злетіти з гілки і, можливо, атакувати меншу птаху, Крук лише пересунувся товстою гілкою в бік, туди, де його трохи прикривали згори тонші гілочки. Звідти він дивився на вівчарів. Траплялося, а круки дошкуляли вівцям, але те, що цей крук не звертав уваги на спроби червоночубастика відігнати його геть, здивувало дівчинку. Ще більше от того, у неї склалося дивне враження, наче чорний птах спостерігає за людьми, а не за вівцями. Бредня, власне кажучи, а втім... Вона чула, як люди мовлять, що круки та гайворони є очима морока. Від цієї думки... Сироти виступили у неї не тільки на руках, а й на спині. Оце достеменна бредня. Що Морок може захотіти побачити в Межиріччі? У Межиріччі ніколи нічого не трапляється. Що це ти тут поробляєш, Егвейн? Поцікавився Кінлі Ахан, зупинившись біля неї. Сьогодні ти не можеш гратися з іншими дітьми. Він був на два роки старший за Егвейн. Тримався пряменько, тягнучись догори, аби здаватися вищим, ніж є. Хлопець носив воду для стрижки овець останній рік, тому й поводився так, наче це додавало йому якоїсь ваги. Егвень зміряла його нищівним поглядом, але це не подіяло настільки добре, як вона сподівалася. На його квадратному обличчі виткнулася невдоволена гримаса. Якщо ти почуваєшся зле, мусиш піти до мудрині. Якщо ж ні, тоді повертайся до своєї роботи. Коротко кивнувши головою, наче він щойно дав собі раду зі складною справою, Кінлі поспішив геть. Фасонисто несучи це б водою, однією рукою якомога відсторонь. Він так довго не зможе нести. Попиндриться, доки я його бачу, хмуро думала Егвейн. Треба буде ще повправлятися з цим поглядом. Вона бачила, що у старших дівчат він спрацьовував. Егвейн відірвала цебро від землі обома руками, і ручка ковша ковзнула його ободом. Цебро було важке, а Егвейн була дівчинка невисока, як на свій вік. Утім, вона пішла вслід за Кінглі якомога швидше. Звісно, не через те, що він потякав. У неї насправді була важлива робота, і вона замірилася стати найкращим водоношею з усіх, що є зараз, і були колись. Обличчя дівчинки набуло рішучого виразу. Ковдра торішнього листя хотіла в неї під ногами, коли вона йшла затіненим берегом, прямуючи до відкритої сонцю місцевості. Спеки сильної не було, а поодинокі білі хмаринки у височезному небі, Здавалося, підкреслювали яскравість цього ранку. Оточений деревами – луг удовиці Айнал. Він звався так з незапам'ятних часів. Хоч ніхто й гадки не мав на честь удови, якого Айнала його колись так назвали. Більшу частину року стояв порожнім, Але тепер його від краю до краю заполонили люди та вівці. Причому овець було значно більше. Де де із землі вистромлялися великі кам'яні брили, деякі майже у зріст людини, та вони не заважали неабиякому шарварку на лузі. На це дійство сюди зібралися фермери з усіх околишніх ферм, а людність з Емондового Лугу прийшла допомогти своїм рідним. В Емондовому Лузі у кожного мешканця були родаки чи приятелі на фермах, стрижка мала відбуватися скрізь помежирічю. Від Девенрайда і до сторожового пагорба, звісно, крім Таранського перевозу. Чимало жінок пишалися у накинутих на плечі шалях, що спадала вниз мальовничими хвилями, та мали заквічене волосся. Втім, так вчинили і деякі старші дівчата, хоч вони і не заплітали волосся у довгі коси, як це заведено у жінок. Частина жінок навіть одягнули сукні з вишивкою навколо коміра. Так, наче це був по-справдешньому святковий день. Чоловіки ж та хлопці навпаки, прийшли в самих сорочках, а деякі навіть розшнурували повороски на грудях. Егвейн не розуміла, чому це дозволено одним лише чоловікам, адже жінкам під час роботи було не менш душно. В кінці лугу злагодили просторі загони обнесені дерев'яною огорожею. Там тримали і стрижених овець, і тих, які ще чекали на купання. А за всіма ними наглядали хлопчики, яким уже виповнилося 12. Вівчарки, що наразі лежали, розвалившись на траві поблизу загонів, не надавалися до такої роботи. Старші хлопці повинні були заганяти овець у ріку дерев'яними ціпками, а опісля – не давати їм лягати та знову бруднитися, доки вони не обсохнуть, а чоловіки на цьому краю лугу не почнуть їх стригти. Стрижених овець хлопці знову завертали до загону, а чоловіки несли на стригання до дощатих столів, де жінки сортували руно і складали його для тюкування. Крім того, вони вели підрахунок і уважно стежили, щоб руно від різних стригалів не змішалося. Ліворуч від Егвейн, під деревами, інші жінки починали накривати довгі столи, що покоїлись на кобильницях, готуючи все необхідне для полуднування. Якщо Егвейн добре носитиме воду, можливо, їй дозволять допомагати накривати столи чи сортувати вовну вже наступного року, а не ще через два роки. Якщо вона носитиме воду краще за всіх, Ніхто й ніколи більше не назве її дитиною. Вона почала пробиратися крізь натовп, несучи цебро, то обома руками, то перекидаючи його з руки в руку, зупиняючись на хвильку, коли хтось просив зачеркнути ківшик води. Незабаром вона знову упріла, через що на вовняній сукенці виступили темні плями. Може, хлопці були не такі вже й дурні, коли порозпускали повороски, на грудях своїх сорочок. Вона не звертала уваги на менших дітлахів, що носились скрізь, ганяючи обручі, перекидаючись м'ячами та бавлячись у квача. Стільки народу збиралося лише п'ять разів на рік. На Белтайн – це свято вже минуло. Тоді, коли оце як сьогодні, стрижуть овець. Коли купці приїдуть по вовну – це буде десь через місяць. Коли купці приїдуть по сушений тютюн – Після дня сонцестояння, а ще на день дурня, восени. Звісно, були ще й інші свята, але вони не збирали геть увесь люд. Еґвейн не припиняла уважно роздивлятися навсебіч. У цьому людському юрмиску можна мимохідь наскочити на одну із чотирьох її сестричок, яких вона завжди намагалася уникати, найпоганішою була Бероуїн, найстарша. Минулої осені костоламна гарячка зробила її вдовою, а цієї весни вона повернулася додому. Важко було не співчувати Бероуїн, але вона страшенно напосідала на Егвень, то намагаючись її вдягати, то розчісувати їй волосся. Інколи, плачучи, вона зізнавалася їй, яке ж це щастя, що гарячка не забрала її крихітку сестричку. Співчувати Бероуїн було б легше, якби Егвень не здавалося, що та інколи сприймає її як своє немовлятко, яке вона втратила разом із чоловіком. А може, і не інколи, а весь час. От Егвень і пильнувала, аби не наткнутися на Бероуїн чи на когось із трьох інших її сестер, та й по всьому. Біля овечих загонів дівчинка зупинилася витерти під щола. Тепер їй це бро відчутно полегшало, і вона легко тримала його однією рукою. Егвейн насторожено поглянула на собаку, поряд з яким опинилася. Він стояв біля загону. Величезний псисько, з сірою хвилястою шерстю та розумними очима, в яких, здавалося, можна було прочитати, що він не вважає дівчинку загрозою для овець. Утім, псисько був величезний. На зріст Майже попоя з дорослому чоловікові. Собаки зазвичай допомагали охороняти отари на пасовиськах, захищаючи овець від вовків та ведмедів, а ще від великих гірських кішок. Егвень потихеньку обійшла собаку. Повз неї пройшли троє хлопців, женучи кілька десятків овець до ріки. Всі вони були на 5 чи 6 років старші за неї, тож навіть не поглянули на дівчинку зосередивши всю увагу на отарі. Егвейн не бачила в їхній роботі нічого складного і не сумнівалася, що теж могла би з нею впоратися. Проте хлопці повинні були ще й пильнувати, щоби жодна завець не наскубалася трави. Якщо вівця поїсть перед стрижкою, то може задихнутися і померти. Швидко роззернувшись надовкола, Егвейн пересвідчилася, що поблизу немає нікого з хлопців, з якими вона хотіла би перемовитися з лівцем. Ні, вона не спеціально виглядала якогось хлопця, аби потеревенити з ним. Звісно, ні. Дівчинка просто собі дивилася. Однаково, їй скоро потрібно знову йти по воду. Час знову прямувати до винної ріки. Цього разу вона вирішила піти вздовж довгого ряду накритих столів. Звідси віяло дражливими запахами, не згірш, як на будь-яке свято. Тут було все – від смажених гусей до медяників. Пряний аромат медяників найбільше лоскотав дівчинці в носі. Усі жінки, що готували полуденок, заради стрижки вистаралися на славу. Проминаючи столи, Егвень пропонувала воду жінкам, які виставляли на стіл страви. Проте вони лише посміхалися їй та похитували головами. На багаттях, розкладених позаду столів, кипіла вода на чай. Але ж, може комусь із них захочеться холодної річкової водички? Щоправда, вже не такої холодної. Та все ж таки. Біля столів попереду Егвейн помітила Кінлі. Дивно, але він чомусь горбився, а не пнувся вгору, намагаючись вигадати ще хоча б дюйм зросту. Як і раніше, це він ніс в одній руці. Але з того, як воно погойдувалося, видно було, що воно порожнісіньке. Отже, він не міг пропонувати жінкам воду. Егвейн насупила брови. Виглядав він злодійкувато, інакше й не скажеш. Не може бути, щоб він... Зненацька його рука зробила блискавичний випад і схопила зі столу медяник. У Егвейн аж щелепа відвисла обурення, І він ще смів торочити їй про дитячі забавки? Та він нічим не кращий за Евіна Фінгара. Перш ніж Кінлі встиг ступити хоча б крок, майстриня Аелін налетіла на нього, наче шуліка, що каменем падає з неба, і вхопила однією рукою його вухо, а іншою медяник. Це вона наготувала ці ласощі до столу, худорлява жінка з пишною сивою косою, що сягала їй стегон. Корін Аелін випікала в вемондовому лузі. Пиріжки та тістечка, крім матусаних, додала подумки Егвейн, зважаючи на родинні почуття. Але навіть її мама визнавала, що майстриня Аелін готує краще за неї, принаймні солодку випічку. Майстриня Аелін залюбки роздавала кожному першому ліпшому хрустке печиво і шматки пирога. Звісно, якщо не наближався час обіду, чи якщо чиясь матуся просила її не наділяти солодощами її чадо. Але вона могла бути дуже суворою і з хлопчиськами, педрі намагалися поцупити щось у неї за спиною. І не тільки з хлопчиськами. Жінка називала це крадіжкою, а крадіжок майстриня Айлін ніколи не пробачала. Не відпускаючи вуха кінглі, вона помахувала пальцем у хлопця перед носом, шпетячи його тихим голосом. Обличчя у Кінлі скривилося, наче він був готовий ось-ось розривітися. І він щулився та їжився, доки не став здаватися нижчим за Егвейн. Дівчинка задоволено кивнула. Мабуть, тепер він ще довго не задиратиме носа. Проминувши майстриню Аелін і Кінлі, Егвейн поспіхом відійшла подалі від столів, аби ніхто не запідозрив, що й вона хоче схопити якийсь смаколик. Їй таке ніколи навіть нагадку не спадало. Ну, хіба що тільки трішки. Але на трішки можна не зважати. Раптом вона подалася вперед, намагаючись розглядіти когось між односельцями, що снували туди сюди. Так, це був Перен Айбара, хлопчик кремезний і на зріст вищий за більшість своїх однолітків. А ще він приятелював із Рандом. Вона метнулася крізь натовп Уже не очікуючи, що хтось попросить води. І зупинилася лише за кілька кроків від Перена. Він був разом із батьками. Його найменший братик, Петром сидів у мами на стегні. А мала Дізелле чіплялася однією рукою за мамину спідницю. Хоч і роздивлялася цікавими оченятами геть усе навкруги. І людей, і навіть овець, яких саме гнали повз. А Дора... Інша його сестра стояла, схрестивши руки на грудях, з похмурим виразом на обличчі, який вона намагалася приховати від матері. А дорі дозволять носити воду лише наступного року, і їй, мабуть, хотілося, аби її пустили бавитися з друзями. Найпомітнішим в цьому невеличкому товаристві був майстер Луган, найвищий чоловік в Емондовому лузі. Він мав руки завтовшки, як добрачі стоубори а біла сорочка на ньому, здавалося, ось-ось трісне. Поряд із ним майстриня Айбара виглядала не просто стрункою, а тендітною. Майстер Луган розмовляв про щось водночас із майстринею та майстром Айбара, і це заінтригувало Егвей. Майстер Луган був ковалем, тож навіщо би майстру та майстрині Айбара проводити з собою цілу родину, аби замовити щось викувати? Ще майстер Луган був членом Ради Селища, але це теж нічого не пояснювало. До того ж, майстриня Айбара ніколи б не обмовилася жодним словом про справи Ради. Так само, як майстер Айбара не став би пхати носа у справи жіночого кола. Хай Егвейн було лише дев'ять років, але це вона знала напевне. Утім, хоч би що вони не обговорювали, розмова добігала кінця. Ось і добре. Її не цікавило, про що вони говорили. «Він – хороший хлопець, Джослін», – казав майстер Луган. «Хороший хлопець, Коне. Він чудово впорається». Майстриня Айбара посміхнулася з ніжністю. Джослін Айбара була вродливою жінкою. І коли вона посміхалася, здавалося, що навіть сонце повинно схилити голову, визнавши свою поразку. Батько Перена. Тихо розсміявся та скуйовдив синові кучеряве волосся. Перен зашарівся і нічого не сказав. Він узагалі був хлопчик сором'язливий і неговіркий. «Хочу політати, Перене!» – сказала Дізелла, протягуючи до нього рученята. «Будь ласочка, Перене!» Перен не змусив себе вмовляти. Він вічливо вклонився дорослим і, повернувшись до сестрички, взяв її рученята у свої. Вони відійшли на кілька кроків убік, І Перен почав обертатися на місці. Швидше і швидше, аж доки ноженята Дізелле відірвалися від землі. Він вертів і вертів дівчинку, піднімаючи все вище і вище. І вона то злітала вгору, то трохи опускалася, не припиняючи сміятися від захвату. За кілька хвилин майстриня Айбара мовила. «Досить, Перене! Постав Дізелле на землю, поки її не знудило». Але вона сказала це привітно, з посмішкою. Щойно знову стала на землю, Дізелла вчепилася обома руками в руку Перена, трохи хитаючись. Можливо, її і добра чинудило. Проте вона не припиняла сміятися та вимагати, аби брат дав їй ще трохи політати. Похитавши головою, Перен нагнувся, щоб поговорити з нею. Він завжди був серйозний. Сміявся в годи. Раптом Егвень помітила, що наперена витріщається ще хтось. Сілія Коул, червонощока дівчинка, на пару років старша за неї, стовбичила лише за кілька футів від неї і дурнувато посміхалася, втупивши у хлопця свої коров'ячі очі. Варто було йому повернути голову, і він би її побачив. Егвень скривилася з відразою, Особисто вона ніколи не буде такою дурепою, аби витріщатися на хлопця, так, наче у неї повстяна голова. І в будь-якому разі Перен був старший за сіллюю, менше ніж на рік. А найкращою є різниця в три чи чотири роки. Може, сестри Егвейн і не приділяли достатньо часу розмовам з нею, але вона прислухалася до того, що кажуть інші дівчата, досить дорослі, аби знатися на таких речах. Декотрі схилялися до ще більшої різниці але більшість сходилася на трьох-чотирьох роках. Перен поглянув у сторону Егвейн та Сілії і повернувся до нечутної розмови з Дізелле. Егвейн похитала головою. Може, у Сілії і повстяна голова, але він мав би її помітити. Краєчком ока Егвейн помітила якийсь рух у кроні великого водяного дуба за спиною Селії і сіпонулася. Там знову сидів крук. І, здається, знову спостерігав. І на тій високій сосні теж сидів крук, І на сусідній. І ще один на гікорі. І ще. Вона нарахувала дев'ять чи десять круків. І всі вони, здавалося, спостерігали. Це, напевно, всього лише її палка уява. Це... Чого це ти на нього так витріщаєшся? Егвін аж підскочила з несподіванки, і розвернулася так стрімко, що вгатила себе цебром по коліну. Добре, що те було майже порожнє, інакше вона добраче б забилася. Дівчинка переступила з ноги на ногу, стримуючись, аби не тернути коліно. Ти про кого, Адоро? Про Перена, звісно. Чого ти на нього задивляєшся? Усі кажуть, що ти поберешся з Рандом, Альтором. Тобто, коли будеш дорослою і заплетеш волосся в косу. «Що це значить, усі кажуть?» – поцікавилася Егвень тоном, який не віщував нічого доброго. Проте Адора лише захихотіла. «Ні, це не стерпно. Сьогодні все йшло перекрутом». «Перен, звісно, вродливий. У будь-якому разі я чула це від багатьох дівчат. І багато дівчат на нього задивляються достатньо як ти чи Сілія». Егвін кліпнула і спробувала не звертати увагу на сказане. Вона й гадки не мала на нього задивлятися, принаймні як ото Сілія. «Та хіба Перен вродливий? Перен!» Вона озирнулася поглянути, чи побачить у ньому хоч якийсь натяк на вроду. Він уже пішов. Батько його був тут, і мама з Петремом, та Дізелла. А Перена ніде не було видно. «Згоріти!» Та ж вона хотіла простежити за ним. «Тобі не сумно без твоїх ляльок, Адоро?» – поцікавилася Егвейн солоденьким голосочком. «Мені здавалося, що, виходячи з дому, ти завжди прихоплюєш із собою кілька». Адора, розкривши рота, обурено дивилася на Егвейн, і та почулася задоволеною. «Ну, бувай», – мовила Егвейн, обминаючи дівчинку. Хтось із нас уже досить доросла, аби виконувати свою роботу. Вона попростувала до ріки, примудряючись не накульгувати. Цього разу Егвень не дивилася, як чоловіки купають овець, і доклала зусиль не помічати, чи є тут курки. Коліно своє вона оглянула, але не знайшла навіть синця. Повертаючись на лух із повним цебром, дівчинка вперто намагалася не кульгати. Ще мені одна дивина. Трохи вдарилася коліном. Егвін і надалі весь час пильнувала, чи нема поблизу котроїсь із її сестер, за винятком лише тих хвильок, коли давала комусь напитися. Шукала вона очима і перена. Мед також би згодився, але Егвейн і його ніде не бачила. Згоріти ці ядорі. Яке право вона має версти казна що? Проходячи між столами, де жінки сортували вовну, Егвейн зупинилася, наче вкопана, бо побачила наймолодшу зі своїх старших сестер. Вона завмерла, сподіваючись, що Лоїза хоча б на мить відвернеться в інший бік. Було б їй не мета метави дивлятися, а краще пильнувати своїх сестричок. Лоїзі було лише 15, але вона, взявши руки в боки з похмурим виразом на обличчі, сперечалася з Дегом Копліном. Егвин ніколи не могла змусити себе назвати його майстер Коплін, хіба що вголос заради вічливості. Мама завжди казала, що вічливою треба бути з усіма, навіть із Дегом Копліном. Дег був зморшкуватим стариганом із сивим волоссям, яке він мив не дуже часто, якщо взагалі мив хоч колись. Зі столу на мотузці звисала бирка на якій чорнилом була зроблена позначка, що відповідала вищипам на вухах його овець. «Ти відклала вбік хорошу вовну», – гримав він на Лоїзу. «Я не дам себе надурити з моїм настриженням, дівчино. Відійди, і я покажу тобі, як треба розкладати те, що я приніс». Лоїза не посунулася ані на дюйм. «Вовну з животів, ніг та хвостів треба перемивати, майстер Копліне». Вона лише трохи підкреслила звернення майстра. Відчувалося, що він роздратував її не на жарт. «Ви не згірш за мене знаєте, якщо купці знайдуть двічі перемите руно, хоча б в одному тюку, всі отримують менше грошей за все настрижене. Може, мій батько пояснить вам це краще, ніж я?» Дек опустив випнуте підборіддя і щось пробурмотів собі підніс. Він чудово знав, що з батьком Егвейн такі фортелі не пройдуть. «Впевнена, що і моя мама зможе пояснити вам так, аби ви зрозуміли», – безжально додала Лоїза. У Дега засмикалася щока, і він скорчив кволу посмішку. Пробурмотівши, що він знає, що Лоїза зробить все як треба, старий позадкував, а тоді ледь не бігцем подався геть. Не такий він був дурень, аби без потреби привертати до себе увагу жіночого кола. Лоїза дивилася йому в спину з помітним задоволенням. Егвень скористалася нагодою рванути від столів і видихнула з полегшенням, не почувши оклику від Лоїзи. Може, Лоїзі і більше подобалося сортувати вовну, ніж готувати, але охочіше за все, вона би зараз лазила по деревах чи плавала у ставках заплавного лісу. Хоча більшість дівчаток її віку вже не цікавилися такими розвагами. І вона ніколи не проминала нагоди перекласти на Егвень свою частину хатньої роботи. Егвень, може, теж залюбки пішла би з нею поплавати у ставку. Проте Луїза, вочевидь, вважала товариство сестри обтяжливим. А Егвень була надто гордою, аби напрошуватись. Дівчинка спохмурніла. Всі її сестри ставилися до неї як до малої, навіть Алене, котра взагалі її не помічала. Майже весь час Алене сиділа встромивши носа у ту чи іншу книжку із татової бібліотеки, читаючи чи вкотре перечитуючи їх. А в її тата було майже 40 книжок. Найулюбленішою з поміж них у Егвень була «Мандри Джейіна. Обходи світа». Вона марила тим, щоб побачити всі ці чужі землі, про які він писав. Проте, якщо дівчинка читала якусь книжку, а Але не хотіла її для себе, то сестра завжди казала, що та заскладна для Егвень, і просто забирала її. Згоріти їм, усім, чотирьом. Егвень побачила, що деякі водоноси зробили собі перепочинок, і тепер сиділи в затінку дерев, чи обмінювалися жартами. Але вона все носила і носила воду, хоч руки вже поболювали. Егвейн Альвір не стане байдики бити. І водночас вона видивлялася в натовпі своїх сестер. І Перена, і Мета. Вік би не бачити тієї Адори. Усіх би їх вік не бачити. Утім, запримітивши мудриню, вона призупинилася. Дорал Баран була найстарішою жінкою в Емондовому лузі а може і в усьому межиріччі – сивоголовою, сухенькою. Проте очі у неї були ясні, як і раніше, і трималася вона дуже прямо. Учениця Мудрині, найнів, стояла на колінах спиною до Егвейн, і перев'язувала ногу Біллі Конгару. На його штанах бракувало однієї штанини. Оцей білий Конгар, який зараз сидів на колоді, був ще одним дорослим, де якого Егвін тільки понад силу виявляла вічливість. Він постійно робив якісь дурниці, і то забивався, то ранився. Вони з майстром Луганом були однолітки, але Біллі з кислявим обличчям та запалими очима виглядав принаймні на 10 років старшим. «Ти раніше часто поводився як дурень, Біллі Конгара!» – суворо мовила майстриня Баран. «Але ж лукти ти спиртне!» Коли працюєш з стригальськими ножицями, це навіть для дурня занадто. Дивно, але погляд її був спрямований не на нього, а на найнів. «Я випив лише трохи пива, мудрине», проскиглив він, «через спеку. Лише один ковточок». Мудриня недовірливо хмикнула, не відриваючи гострого погляду від найнів. Майстриня баран, Часто превселюдно розхвалювала Найнів за те, що та хапає все на люту. Найнів стала її ученицею три роки тому, коли її тодішня учениця померла від якоїсь хвороби, яку навіть майстриня Баран не змогла вилікувати. Нещодавно Найнів осиротіла, і багато хто казав, що тепер мудриня мала би відіслати дівчину до її родаків в іншому селі, а собі взяти іншу ученицю, не таку молоду. Мама Егвейн вголос такого не казала, проте Егвейн знала, що і вона так вважає. Закріпивши пов'язку, нейнів розігнулася, все ще стоячи на колінах, і задоволено кивнула. На превеликий подив Егвейн майстриня Баран і собі опустилася на коліна, і знову розмотала пов'язку. Навіть зняла хлібну припарку, аби подивитися на глибокий поріз на стягні у білі. І тільки після цього знову почала бентувати йому ногу. Вигляд у неї був розчарований. Але чому? На нів уже смикала себе за кінчик коси, як це вона завжди робила, коли нервувала, або коли хотіла привернути увагу інших до того, що вона тепер уже доросла жінка. Коли ж вона переросте цю звичку, подумала Егвейн. жіноче коло дозволила найнів заплести волосся в косу вже майже рік тому. Щось замерехтіло у повітрі, і Егвін поглянула в тому напрямку. На дерева навколо лугу сілося ще більше круків. Десятки, може й сотня, і всі вони спостерігали. Вона знала, що саме це вони й роблять. Жодний птах не намагався схопити щось зі столів, заставлених їжею. Це було просто неприродно. Якщо вже на те пішло, птахи взагалі не дивилися на столи, накриті для полуднування. Чи на ті столи, за якими жінки сортували вовну. Вони дивилися на хлопців, які переганяли овець. На чоловіків, що стригли овець і носили на столи настриження. А ще на хлопчиків водоносів. Не на дівчаток, не на жінок. Лише на чоловіків та хлопців. Вона була готова побитися об заклад, що це так. Хай навіть її матуся їй битися об заклад і не дозволяла. Егвейн розкрила була рота, щоб запитати у мудрині, що все це може означати. «Хіба тобі нема чого робити, Егвейн?» – промовила найнів, не повертаючи голови. Егвейн мимоволі аж підстрибнула. Найнів взяла таку звичку з минулої осені – Завжди дізнаючись незрозумілим чином про присутність Егвейн. І дівчинка воліла б, щоб вона так не робила. Найнів повернула голову і подивилася на Егвейн через плече. Це був суворий погляд, схожий на той, що його дівчинка хотіла випробувати на кінлі. Егвейн не мусила слухатися Найнів, так, як послухалася би мудриню. Найнів просто хотіла на комусь відігратися через те, що майстриня Баран засумнівалася у її роботі. Егвейн хотіла було сказати найнів, що майстриня Аелін шукає її, аби поговорити про пиріг. Проте, придивившись до виразу обличчя найнів, вирішила, що це не надто слушна ідея. До того ж, наразі Егвейн і насправді робила те, що пообіцяла собі не робити. огиналася без діла, і ось тепер стовбичила тут, дивлячись на найнів та мудриню. Зробивши щось на кшталт реверансу, наскільки дозволяло їй це в руках, звісно, реверанс призначався мудрині, а не найнів. Дівчинка розвернулася і пішла геть. Ні, вона не метнулася з усіх ніг виконувати наказ найнів. Звісно, ні. І вона не побігла, як на пожежу. Просто пішла собі. Швидким кроком, бо мала важливу роботу. Але оскільки йшла вона доволі стрімко, то й не помітила, як знову опинилася біля столів, де жінки сортували вовну. А за одним зі столів, просто лице в лице з Егвейн, стояла її сестра Еліса. Еліса згортала руно, готуючи його для тюкування, і виходило це в неї не дуже. Вона здавалася заглибленою в якісь невеселі думки, і навіть не звернула на Егвейн особливої уваги. Егвейн знала, що гризе сестру. Елісі вже виповнилося 18, а її довге до пояса волосся було й досі розпущене, і його перехоплювала блакитна хустка. Не в тому річ, що вона вже думала про заміжжя. Дівчата зазвичай одружувалися ще на кілька років пізніше, але вона була на рік старша за найднів. Еліса переймалася тим, чому жіноче коло і досі вважає її надто юною. Важко було їй не поспівчувати, а надто коли Ервін вже не перший тиждень роздумувала про ситуацію, в якій опинилася Еліса. Чесно кажучи, проблема Еліси її не так уже й хвилювала, але саме вона змусила дівчинку замислитися. З краєчку довгих столів стояла Каллі Коплін, розбазікуючи з якимись юнаками з ферм, пускаючи бісики та бгаючи в руках спідницю. Калі завжди любила потеревенити як не з одним чоловіком, то з іншим. Але ж зараз вона мусила згортати вовну. Але не цим впала вона Егвейн в око. «Не переймайся ти так, Елісо», – лагідно мовила дівчинка. «Може, Бероуїн та Алене і дозволили заплести коси в 16, і більшість дівчат в 16 заплітає косу», – подумала Егвейн. Вона не могла ж надто співчувати Елісі» та мала звичку говорити приказками. Час минає, а не вертає. Або хто з усміхом працює, той утоми не чує. І в такому ж дусі аж до оскоми на зубах слухачів. Егвейн точно знала, що посмішка не зробить її цебро легшим навіть на один ківшик. Але онкаллі вже двадцять виповниться за кілька місяців, а волосся в неї в косу не заплетене. І ти бачиш, «Що вона через це не кисне?» Еліса завмерла. І завмерли її руки, занурені в купу вовни на столі. Незрозуміло чому жінки, що працювали ліворуч та праворуч від неї, закрили рота долонями, намагаючись стримати сміх. І Еліса чогось почервоніла. «Побуряковіла. Діти не повинні...» – пробалькотіла Еліса. Обличчя в неї палало вогнем, а от голос був крижаним, і у слова падали бурульками. Дитина, що верзе, діти, котрі Джиллі Леуїн, на рік молодша за Елісу, але з чорним волоссям, заплетеним вдовгу, нижче пояса косу, неспроможна більше давитися сміхом, опустилася на коліна і прикрила рота долонею. «Забирайся звідси, мала!» – гакнула Еліса. «Тут дорослі намагаються працювати!» Обурено поглянувши на сестру, Егвейн розвернулася і гордо пішла геть від столів. А це б розтукало їй по ногах при кожному кроці. «Отакої! Ти хочеш допомогти, хочеш підняти настрій, а де вдячність?» «Було б мені їй сказати, що вона жодним чином не доросла і не стане дорослою, доки...» Коло не дозволить їй заплітати косу. Ось що треба було їй сказати. Такі сердиті думки роєм літали в голові Егвейн, поки вона роздавала воду. І лише коли це б знову було наповнене, вона рішуче розправила плечі. Якщо збираєшся щось робити, бери і роби. Цього разу вона попрямувала просто до загонів з вівцями. Шла швидкими кроками і не звертала уваги на тих, хто махав їй рукою, аби напитися. Хлопці теж хочуть пити. Біля загонів з десяток хлопчиків чекали, коли треба буде гнати овець. Вони з подивом дивилися на Егвейн, коли та пропонувала їм ківшик з водою. Дехто навіть відказував, що вони можуть напитися з ріки, коли поженуть туди овець. Але вона вперто робила своє. І ще й розпитувала. Хтось бачив Перена або Мета? Де їх знайти? Декотрі відповідали, що Перен і Мед погнали овець до ріки, інші казали, ніби бачили, що ті стережуть стрижених овець, але вона не хотіла віятися то сюди, то туди, щоби зрештою дізнатися, що вони щойно звідти пішли. Нарешті один хлопчик із великими виразними очима на ім'я Віл Альсін, який замешкував на одній з ферм на південь від Емондового лугу, підозріло поглянув на неї і запитав. А навіщо вони тобі? Багато дівчат вважали, що Віл вродливий, але Егвейн була переконана, що у нього кумедні вуха. Вона хотіла було подивитися на нього нищівним поглядом, а тоді передумала. Повинна, повинна в них щось запитати, — відповіла вона. Це була не така вже й брехня. Вона й насправді сподівалася, що розмовляючи з ними, отримає для себе певні відповіді. Віл відповів не одразу, довго мовчав, вивчаючи дівчинку. Вона чекала. Терпіння й труд все перетруть, часто промовляла Еліса. Надто часто. Вона хотіла б, щоб ті елісині промовлянки не лізли їй до голови. Намагалася їх не пам'ятати. Але якщо дати Вілові копняка по гомілці, навряд чи вона дізнається від нього те, що їй потрібно. Навіть якщо він отримає по заслузі. Вони він за тим найдальшим загоном, сказав він нарешті, смикнувши головою в бік східного краю лугу. За тим, де вівці з мітками Пета Алькара. Хлопці, що переганяли овець, мусили так казати, навіть якщо це було не дуже вічливо. А інакше, як можна зрозуміти, чи йдеться про овець Пета Алькара, чи Джака Алькара, чи про тих, які належать одному з дюжини інших Алькарів. Вони там просто відпочивають, май на увазі. Дивись, не бовкни комусь щось інше, щоби хлопцям через тебе хвоста не накрутили. «Дякую тобі, Віле», – промовила вона, – просто би показати, що вміє бути гречною, навіть із повстяно головим. Хлопчик подивився на неї ошелешено, і вона подумала, що мабуть все ж таки треба було копнути його по гомілці. Просторий загін із стриженими вівцями Пета Алькара межував з деревами на узлісі заплавного лісу. Велика чорна вівчарка майстра Алькара, що лежала перед загоном, підвела голову і якусь мить уважно дивилася, як наближається Егвейн, а тоді знову поклала голову на лапи. Егвейн дивилася на собаку нашорошено. Вона не дуже полюбляла собак, і вони теж, схоже, ставилися до неї не надто прихильно. Проте собака вилетів їй з голови, щойно вона наблизилася до загону, настільки, аби бачити, що там діється. Крізь частокіли, яким було огороджено загін, вона побачила позаду купу хлопчаків, що правда не могла роздивитися когось конкретно. Тихенько опустивши цебро на траву, дівчинка пішла вздовж загону. Вона не підкрадалася, звичайно, просто не хотіла робити зайвого шуму, аби аби не сполохати овець, ось навіщо. Діставшись того місця, де огорожа завертала, вона визирнула з-за кутового стовпа. Віл не збрехав. Тут був Перен, і Мет і ще кілька хлопчиків їхнього віку. Всі в розхистаних сорочках, всі мокрі від поту. Тут були Дев Айлін, Лем Тейн, Бен Крейв і Елам Довтрі. І Ранд Кудорлявий хлопчик за вишки майже як Перен, з руками та ногами, що здавалися завеликими навіть для його зросту. Рано чи пізно він завжди опинявся в товаристві Мета або Перена. Це про Ранда всі казали, що Егвень з ним побереться одного дня. Всі вони правили теревені, реготали та штурхали один одного кулаками у плечі. І чому всі хлопчики завжди так роблять? Насупившись, Егвейн відійшла від кутового стопчика і обіперлася спиною об огорожу. Одна з овець у загоні засопла їй просто в спину. Проте дівчинка навіть не звернула на неї уваги. Вона чула, як жінки казали подібне про неї Таранда, але не знала, що так, кажуть усі. Згоріти цій Елісі. Якби Еліса не почала зітхати та стогнати щодо свого волосся, Егвейн і нагадку не спала би замислюватися про якесь там одруження. Вона розуміла, що одного дня піде заміж. Більшість жінок у межріччі одружувалися. Але ж вона була не така, як ці вітрогонки, в яких лише розмови про те, як вони цього дочекатися не можуть. Зазвичай жінки шлюбувалися за кілька років після заплетення коси. А вона... Вона хотіла побачити ті землі, про які писав Джейн, Обходи світ. І як поставиться будь-який чоловік до того, що дружина вирушить мандрувати по чужих краях? Наскільки вона знала, ніхто ніколи не їхав із межиріччя. А я поїду, подумки пообіцяла вона собі. Навіть якщо вона колись вийде заміж, то чи буде зранда гарний чоловік? Вона не знала, напевно, яким має бути гарний чоловік. Мабуть, має бути схожим на її батька бути хоробрим, добрим і мудрим. Добрим Ранд був. Якось він вирізав для неї свищик, а ще коника, і віддав їй орлине перо з чорним кінчиком, коли вона сказала, що воно гарне, хоч дівчинка й підозрювала, що він волів би залишити це перо собі. І він приглядав за вівцями свого батька на пасовиську, а значить мусив бути хоробрим. Вівчарка допоможе, якщо прийдуть вовки або ведмідь, але хлопець, який випасає вівців, повинен завжди тримати свою пращу на поготові, або й лук, якщо він уже достатньо дорослий для лука. От тільки вона бачила Ранда щоразу, коли він із батьком приходили до селища зі своєї ферми, але зовсім його не знала. Вона й про нього мало що знала. Тепер був саме час, аби спробувати щось дізнатися. Дівчинка знову ковзнула до кутового стопчика і визернула із-за нього. «Я б хотів бути королем», – саме казав Рант. «Ось ким я хотів би бути». Він помахав рукою і незграбно вклонився. Те, що він сміявся, свідчило, що він жартує. От і добре. Егвін скривилася. Королем. Вона уважно вивчала його обличчя. Ні, вродливим він не був. А може, і був. Може, це взагалі не має значення. Хоча, напевно, добре мати чоловіка, на якого тобі приємно дивитися. Очі у нього були блакитні. Ні, сірі. Здавалося, поки вона дивилася, вони змінювали колір. У межріччі ніхто більше не мав блакитних очей. І інколи ці очі здавалися сумними. Його мама померла, коли він був ще зовсім малим. Єгвень гадала, що він мав би заздрити хлопчикам, у котрих були матері. Вона не могла уявити, що б вона відчувала, якби втратила свою маму. Не хотіла навіть спробувати таке уявити. «Овечим, королем!» – глузливо вигукнув Мед. Мед був дрібнішим за інших хлопців і завжди підстрибував навшпиньки. Варто було лише поглянути на його обличчя. І ставало зрозуміло, що хлопець із тих котрі завжди шукають пригод на свою голову. Він увесь час їх шукав і зазвичай знаходив. «Ранд Альтор! Овечий король!» – приснув Лем. Бен дав йому стусана в плече, а Лем дав Бену Штурхана у відповідь, і вони обидва зайшлися сміхом. Егвін лише головою похитала. «Це краще, ніж казати, що ти хочеш утекти звідси, аби тобі ніколи не довелося працювати!» Миролюбно озвався Ранд. Здається, він ніколи не дратувався. Принаймні, їй такого бачити не доводилося. «Як можна жити, не працюючи, Мете?» «Вівці, це не так уже зле», – зауважив Елам, чухаючи довгого носа. Волосся у нього було короткострижене. На потилиці непокірний чуб. Він і сам скидався на вівцю». «Я врятую якусь айс-седай, і вона мене винагордить», – відрізав Мет. «В будь-якому разі я не збираюся ходити і шукати собі роботи, коли навколо і без того стільки роботи, яку не треба шукати». Він вишкирився і тиснув Перену кулаком у плече. Перен збентежено потер носа. «Тобі б не завадило інколи бути розсудливішим, Мете», – мовив він повагом. Інколи треба думати наперед. Перен завжди говорив повагом, якщо взагалі щось говорив. І рухався він обережно, наче боявся, що може щось зламати чи розбити. Аранд часто спершу говорив, а вже потім думав. І в нього завжди був такий вигляд, наче він ось-ось дремане зайцем і не зупиниться до самісінького виднокола. А я маю таку думку, що працюватиму на млині мого татуся, зітхнув Лем, і одного дня цей млин успадкую, так я думаю. Сподіваюся, це станеться ще не скоро. Я б хотів спершу зазнати якихось пригод, а ти, Ранде. Звісно, що так, розсміявся Ранд. Але де ж мені знайти пригоди в межиріччі? Має бути якась нагода, пробурмотів Бен. Може, в горах є золото чи траллоки. Голос у нього раптом змінився, так, наче він уже був впевнений, чи хочеться йому йти вгори. Невже він справді вірив у траллоків? «А я хочу мати отару, найбільшу на все межиріччя», – поважно проказав Елам. Метві до бурення завів очі вгору. Дев сидів на та мовчки слухав, а тепер похитав головою. «Ти й сам скидаєшся на вівцю, Еламе, буркнув він. Ну ось, принаймні, хоч не вона це сказала. Дев був вищий за мета та кремезніший, але в очах у нього жеврили ті ж самі вогники. І одяг на ньому завжди був пожмаканий, бо він робив щось, чого не слід було робити. «Послухайте, у мене щойно майнула чудова думка». «У мене щойно майнула ще краще», – посміхом вставив Мет. «Ходімо, я вам покажу». Вони з девом сердито втупилися один на одного. Елам, Бен і Лем, схоже, готові були піти за кожним із них. Чи за обома разом, якби тільки знали, як це зробити. Утім, Ранд поклав руку Мету на плече. Почекай. Давай спочатку послухаємо, що це за чудові думки. Перен задумливо кивнув. Егвень зітхнула. Лем і Мет, схоже, змагалися між собою, хто може втрапити в більшу халепу. Аранд, наче висловлювався розсудливо, та коли він бував у селищі, приятелі часто примудрялися і його втягнути у свої каверзи. І Перена також. А три інші взагалі завжди були готові пристати на все, що запропонують Мед або Дев. Схоже, їй час було йти звідси. Дівчинці не вдасться непомітно скрадатися за ними, щоби подивитися, що за витівку вони затіють. А Егвейн радше би померла, ніж дозволила Ранду подумати, що вона підглядає за ним, наче якась дурна гуска. І я навіть нічого не дізналася. Коли дівчинка поверталася уздовж огорожі загону до того місця, де залишила цебро, повз неї пройшов Деніл Леуїн. Очевидно, прямуючи за загін. Хлопцю було 13, і він був худючий, ще худший за Ранда, і мав задовгого носа. Егвін затрималася біля цебра, прислухаючись. Спочатку вона нічого не могла розібрати, лише невиразний шум голосів. А тоді... «Мене кличе мер?» – вигукнув Мед. «Навіщо б йому мене кликати? Я нічого такого не зробив». «Він кличе вас усіх, і то швидко», – уточнив Денню. «І на вашому місці я би вже біг до нього». Швиденько підхопивши цебро, Егвін повільно пішла від овечого загону до ріки. Незабаром Ран з хлопцями обминули її, ледь не підтюбцем поспішаючи в тому ж напрямку. Егвін посміхнулася кутиком рота. Коли її батько когось кличе, спробуй не прийти. Навіть жіноче коло знало, що Брандельвін, Альвір, не той чоловік, з яким можна жарти жартувати. Егвін не повинна би це знати, але вона випадково почула, як майстриня Луган, і майстриня Айлін разом з іншими жінками скаржилися її матері, що батько ще той упертюх, і просили якось цьому зарадити. Егвейн пропустила хлопців уперед, лише трохи, а тоді пришвидшила крок, аби не дуже від них відставати. «Не розумію», – скаржився Мет, наближаючись разом з хлопцями до шеренги стригалів. «Інколи мер знає, що я роблю тієї самої миті», коли я ще тільки починаю щось робити. І моя матуся так само. Як це у них виходить? Твоїй мамі, можливо, каже, жіноче коло, пробурмотів Дев. Ті жінки бачать усе, а мер – це мер. Інші хлопці похмуро кивнули. Там, куди поспішали хлопці, Егвень побачила свого батька, оградного чоловіка із сивим волоссям, що вже почало рідіти. З рукавами засуканими вище округлих ліктів, з люлькою в зубах та з набором стригальських ножиць у руках. А за десять кроків від стригалів стояла й дивилася на хлопчиків, що наближалися, майстриня Коутон, мати Мета. А з флангів її прикривали дві її доньки Бодвін та Елдрін. Нетті Коутон була жінкою спокійною та витриманою. А що її ще зоставалося, маючи такого синочка, як Мет? І наразі у неї на губах пишалася вдоволена посмішка. Бодвін та Елдрін посміхалися практично так само, як їхня матуся. А крім того, вони ще й спостерігали за Метом в чотири ока. Бод була ще мала, аби носити воду, а Елдрін на два роки молодша за сестру. Ранд та інші хлопці мабуть геть сліпі, подумала Егвін. Будь-хто, хто має очі, відразу зрозумів, звідки майстрині Коутон завжди все відомо. Коли хлопці підійшли до батька Егвейн, майстриня Коутон разом з доньками розчинилася в натовпі. Схоже, ніхто з хлопців їх не помітив. Усі вони взагалі нікого не помічали, крім батька Егвейн. Всі, крім Мета, дивилися насторожено. Лише він один посміхався від вуха до вуха. І ця посмішка чітко свідчила, що він у чомусь винний. Батько Ранда підвів очі від вівці, над якою було схилився, зустрівся з Рандом очима та посміхнувся синові. Ця посмішка зробила свою справу. Ранд уже не так сильно скидався на чаплю, готову зірватися і полетіти. Егвейн узялася пропонувати воду чоловікам, що стригли овець поруч із її татом. Всі вони були зради селища. І всі працювали, крім хіба що майстра Коула, який куняв, примостившись спиною до каменюки, що стирчала із землі, сягаючи дорослому чоловіку по пояс. Майстер Коул був не молодший за мудриню, а може навіть старший. Проте на голові він усе ще мав пишну шапку волосся, хоч і зовсім сивого. Всі інші чоловіки займалися стрижкою, і вовна падала за тугими білими смугами. Майстер Буйє, з вигляду покручений, наче старий пеньок, але з пронозливою вдачею покривельник, працюючи, щось бубанів собі підніс. Тому і встигав постригти лише одну вівцю, в той час, коли інші давали собі раду з двома. Втім, всі навколо були заклопотані лише роботою. Коли стригаль закінчував з однією вівцею, він віддавав її якомусь із хлопчиків, і той відганяв тварину до отари. А стригалю натомість підганяли наступну. Егвейн пересувалася повільно, аби мати привід тут затриматися. Вона робила це не через лінощі. Дівчинка тільки хотіла знати, що тут буде далі. Батько її якусь мить дивився на хлопців, покусуючи губи. А тоді промовив. «Ну, хлопці...» Я знаю, що ви добре попрацювали, Мет здивовано поглянув на Ранда, а Перен ніяково знизав плечима. Ранду відповідь кивнув, хоч і невпевнено. Отож я й подумав, що це слушний час розповісти вам якусь історію, як я й обіцяв. Егвейн радісно посміхнулася. Її батько вмів розповідати найкращі історії. Мет випростався. «Я хочу історію з пригодами!» Цього разу він кинув на Ранда переможний погляд. «Я хочу почути про Айс Седай та охоронців!» – поспіхом промовив Дев. «А я хочу про Траллоків!» – сказав Мед. «А ще про... про... про лжедракона!» Дів розкрив Булорота і знову закрив, не зронивши ані слова. Чогось вагомішого за лжедракона просто не існувало. І він чудово це розумів. Батько Егвейн фиркнув. Я ж не мене стрель, хлопці. Таких історій я не знаю. Теме, може ти спробуєш? Егвейн закліпала очима. Чому це Рандів батько знає історії, яких не знає її батько? Майстра Альтора обрали до ради селища, аби він репрезентував там фермерів із сусідніх ферм. Але наскільки знала дівчинка, він займався лише вівцями та тютюном. Так само, як і будь-який інший фермер. Майстер Аль Тор подивився на мера із сумнівом, і Егвейн уже було понадіялася, що той не знає таких історій. Вона не хотіла, аби хтось у чомусь перевершив її тата. Звісно, їй подобався Рандів тату, і вона не хотіла, щоб і він ускочив у халепу. Це був високий, міцний чолов'яга, спокійний, небагатослівний, і всі ставилися до нього з симпатією. Майстер Альтор закінчив стрихти вівцю, і коли йому підвели іншу, обмінявся посмішкою з Рандом. «Так сталося», – сказав він, – «що я знаю одну схожу історію. Я розповім вам про справжнього дракона, а не про... Лже дракона. Майстер Бує так швидко сахнувся від вівці, як у стрих, що бідна тварина ледь не вирвалася йому з рук. Очі його звузилися, хоч вони і завжди були наче шпаринки. «Не треба тут такого розповідати. Теме Альторе». Буркнув він скрипучим голосом. «Добропорадним людям не годиться таке чути». «Заспокойся, Кенне» примирливо промовив батько Егвейн. «Це просто оповідка». Проте погляд, який він кинув на рандового батька, ясно свідчив, що він не такий уже впевнений в цьому, як хоче здаватися. «Не всі історії можна розповідати», – наполягав на своєму майстер -буї. «Деякі навіть і знати не можна. Це зле, кажу я вам. Мені це не подобається». Якщо вони хочуть послухати про війни, розкажіть їм щось про Столітню війну, або про Тралоцькі війни. От вони і почують і про Айс Седай, і про Траллоків, якщо вже вам кортить про таке говорити, або про Аїльські війни. На мить Егвень здалося, що у майстра Альтора змінився вираз обличчя. Воно наче посуворішало. Стало таким суворим, що обличчя купецьких охоронців поряд із ним здалися плагідними. Щось сьогодні вона надто багато вигадує. Зазвичай дівчинка не давала своїй уяві заходити так далеко. Майстер Коул стрепенувся і широко розплющив очі. Але ж він хоче розповісти хлопцям усього всього легенду, кенне. Просто історію. Старий. Повіки його знову почали склеплятися. Ніколи не можна було сказати, напевне, спить майстер Коул чи ні. Тобі ніколи нічого не подобається, Кенне. Хай щоб ти не чув, не занюхав чи не побачив, зауважив майстер Аль-Дей. Цей худорлявий старий із легеньким начепух білим волоссям доводився Біллі дідом. І років йому було не менше, ніж майстру Коулу, якщо не більше. Ходив він зазвичай спираючись на костур, але очі мав ясні та гострі. І таким же ясним і гострим був у нього й розум. з ножицями він вправлявся майже так само швидко, як майстер Альтор. Моя тобі порада, Кенне. Не в'їдайся іншим у печінки. Помовч і не заважай тему розповідати. Бурмочучи щось собі підніс, майстер Буя підкорився, хоч і знехотя. Кинувши похмурий погляд на рандового батька, він знову нахилився над вівцею. Егвейн з подивом похитала головою. Дівчинці часто доводилося чути, як майстер Бує розповідає всім, яку важливу роль він відіграє в раді, і як усі завжди прислухаються до нього. Хлопчики присунулися ближче до майстра Альтора, і півколому сілися навпочіпки. Якщо ця легенда викликала суперечку серед членів Ради, вона стовідсотково мала бути цікавою. Майстер Аль Тор не припинив своєї роботи, однак зараз ножиці в його руках літали повільніше. Він не хотів поранити вівцю тепер, коли частина його уваги перемкнулася на інше. «Це лише оповідка», – промовив він, ігноруючи сердиті погляди майстра Буя. Бо ніхто не знає, як воно відбулося насправді. Але те, що воно відбулося – це факт. Ви чули про епоху легенд? Дехто із хлопчиків кивнув, хоч і не впевнено. Егвейн, мимоволі, теж кивнула. Вона чула, як деколи дорослі, коли не вірили, що щось дійсно відбувалося, або сумнівалися, що щось може бути зроблено, приказували. Хіба що в епоху легенд? Це було щось схоже на приповідку, коли рак на горі свисне. Принаймні так вона гадала. Це було три тисячі років тому, а може ще давніше. Вів далі Рандів батько. Тоді існували великі міста, а будинки в них були вищі за білу вежу. А вищого за неї нічого нема у світі. Хіба що якась гора. Машини, що працювали на єдиній силі, перевозили людей по землі швидше, ніж біжить кінь. А дехто каже, наче машини носили людей і по вітрям. І ніде не було хвороб, не було голоду, не було війни. А тоді світу торкнувся морок. Хлопці підстрибнули, а Елам узагалі барцикнувся на землю. Почервонівши, він одразу ж всівся, як і сидів дотепер, намагаючись удавати, що нічого не трапилося. Егвейн затамувала подих. Морок. Може тому, що вона думала про Морока раніше? Згадка про нього так її налякала. Вона сподівалася, що майстер Альтор не називатиме його на ім'я. Не може бути, аби він назвав Морока на ім'я, думала вона але однаково боялася, що може назвати. Майстер Альтор посміхнувся хлопчикам, аби трохи їх заспокоїти, але продовжив розповідь. «Кажуть, що в епоху легенд ніхто навіть не пам'ятав, що таке війна. Але варто було мороку торкнутися світу, і незабаром усі знову навчилися воювати». Це була не така війна, як ті, про які розповідають купці, котрі приїздять по Вовну і Тютюн. Це була не війна між двома країнами. Ця війна заполонила весь світ. Війна Тіні. Ось як називали її згодом. Ті, хто обстоював світло, билися з тими, хто був за Тінь. А серед останніх, Крім незлічених юрмиськ друзів Морока, були раті Мердралів і траллоків, більші за ті, що виходили з Гнилолісся під час траллоцьких війн, були Айс Седай, які теж перейшли на бік Тіні, їх назвали Відступницями. Егвін відчула, що тремтить, але втішилася, коли побачила що дехто із хлопців теж обхопив себе руками. Матері зазвичай лякали відступницями дітей, коли ті бешкетували. Добре, що її матуся так не чинила. Завжди. Хіба відступниці то айс седай? Краще би майстру Альтору не казати так прилюдно, бо жіноче коло може на нього напосістися. І в будь-якому разі деякі відступники були чоловіками, тож... Мабуть, він помиляється. Ви сподіваєтеся, що я розповідатиму вам про славетні битви, але я не стану цього робити. В голосі його залунали зловісні нотки, та лише на одну мить. Ніхто про ці битви нічого не знає, хіба що те, що вони вражали своєю чисельністю. Може, айс і мають якісь записи. Але якщо і так, вони нікому не дозволяють їх побачити, крім інших айз-седай. Ви чули про великі битви тих часів, коли сходило сонце Артура яструби на крило? Чи про ті, що відбувалися під час столітньої війни, коли з кожного боку билося по сто тисяч воїнів? У відповідь хлопці завзято закивали головами. Егвейн теж кивнула, хоч і не так завзято. На відміну від хлопчаків, вона не була в захваті від цих оповідок про купу людей, які намагаються вбити один одного. Так ось, вів далі майстер Альтор. Усі ці битви здалися би незначними, якщо порівняти їх із тими, що точилися під час війни Тіні. Цілі міста було зруйновано, стерто з лиця землі. Некращою була і доля сіл. Там, де точилася битва, залишалися лише пустка та біль. Ця війна здавалася нескінченною, бо тривала багато років і охоплювала увесь світ. І помалу тінь почала перемагати. Світло відступало і відступало, аж доки стало зрозуміло, що тінь незабаром завоює всю землю. Надія танула на чароса на сонці, але світло мало на своєму боці вождя, який ніколи не здався б, і це був чоловік на ім'я Л'юс Терін Теламон. Дракон. Один із хлопчиків аж задихнувся з подиву. Егвень дивилася просто перед собою широко розплющеними очима, тому й не зауважила, хто саме так зітхнув. Вона навіть забула вдавати, наче хоче вгостити охочих водою. Дракон. Це ж та людина, яка все зруйнувала. Вона небагато знала про світотрощу. Можна навіть сказати, майже нічого не знала. Але хто її спричинив, знали всі. Не може такого бути, щоб він бився не на боці тіні. Лью Стерін зібрав навколо себе людей. Сотню споборників. І ще невелике військо. Невелике, як на тогочасну мірку. Десять тисяч воїнів. Тепер таке військо здається не таким уже й малим. Як ви гадаєте? Здавалося, цим питанням він хотів викликати посмішку у своїх слухачів. Але сам він аж ніяк не посміхався. Тихий голос майстра Альтора Лунав так, наче він сам брав участь в подіях, про які розповідав. Егвень, звісно, річ не усміхнулася. І жоден із хлопців теж. Вона слухала і інколи навіть забувала передихнути. Не маючи нічого, крім надії, що ледь жеврила крізь відчай, Лью атакував долину Такандара. Самісіньке серце тіні. На них накинулося Сотні тисяч ворогів, тралоків та мердраалів. Тралоки існують, щоби вбивати. Тралок може голіруч розірвати людину на шматки. А мердраали – це є сама смерть. Айз Седайк билися на боці тіні, поливали Лью Сатеріна та його людей вогнем та блискавками. Ті люди, що пішли за драконом, Гинули не один за одним, а по десять одразу, по двадцять, по п'ятдесят. Під спотвореним небосхилом на землі, де ніколи нічого не росло і не ростиме, билися вони і вмирали. Але вони не відступили і не здалися. Вони билися, аж доки не дійшли до Шайолгулу. А якщо такандар – це серце тіні? то Шайолгул, серце цього серця. Загинуло все військо Люсотерина, до останньої людини. Загинули і більшість споборників. Але в Шайолгулі вони знову ув'язнили Морока в темниці, яку приготував для нього Творець. А відтак запечатали її, а разом з ним ув'язнили і відступників. І так світ було врятовано. Від Морока. Запала тиша. Хлопці дивилися на майстра Альтора широко розплющеними очима. Так, наче бачили на все, про що йшлося. І Траллоків, і Мердраалів, і Шайолгул. Егвень знову здригнулася. Морок і всі відступники ув'язнені в Шайолгулі. За великим гнилоліссям. Відокремлені від світу людей. Процитувала вона подумки. Дівчинка не могла пригадати, як там далі, але й від цього їй стало легше. От тільки якщо дракон врятував світ, то як сталося, що він його і зруйнував? Кен Бує сплюнув. Сплюнув, наче якийсь смердючий купецький охоронець. Егвень сумнівалася, що відтепер зможе колись подумки назвати його «майстер Бує». Звісно, це повернуло хлопців з країн мрій на землю. Вони намагалися не дивитися на в'їдливого стареганя. Перен почухав потилицю. «Майстра Альтора», – задумливо спитав він. «Що означає ім'я Дракон? Якщо когось звуть Лев, це означає, що він повинен скидатися на Лева. Але що таке Дракон?» Егвень з подивом дивилася на хлопця. Їй таке ніколи навіть на гадку не спадало. Можливо, Перен не такий тугодум, яким здається. «Не знаю», – чесно відповів Рандів батько. «І не думаю, що хтось знає. Можливо, цього не знають навіть Айс Седай». Він відпустив вівцю, як у стриг, і зробив знак підвести до нього наступну. Егвень помітила, що він закінчив стрижку вже якийсь час тому. Мабуть, не хотів переривати свою оповідь. Майстер Коул відкрив очі та посміхнувся. «Дракон! Звучить по-справжньому люто. Хіба ні?» Помовивши це, він знову дозволив повікам склепитись. «Гадаю, так воно і є», – мовив батько Егвейн. «Але сталося все це дуже давно і дуже далеко звідси, і до нас немає жодного стосунку». «Ну, ось, хлоп'ята, ви отримали перепочинок і цікаву історію. А тепер швиденько знову за роботу». Коли хлопці вже почали з нехотя підводитися, він додав. «Сьогодні тут багато ваших ровесників з ферм, і, гадаю, ви не всіх їх ще знаєте. А знати своїх сусідів завжди корисно. Отож, раджу вам із ними познайомитися. Пропоную вам сьогодні разом не працювати». Ви і так добре знаєте один одного. А тепер – ідіть собі. Хлопці лише здивовано перезирнулися. Невже вони гадали, що мер дозволить їм повернутися до тієї каверзи, яку вони замислили? Особливо похмурими виглядали Мет і Дев, коли прямували геть, позираючи один на одного. Егвін хотіла було піти за ними, проте вони вже розходилися в Різнобіч, і їй довелося би стежити за рандом щоби ще про щось дізнатися. Вона скривилася. Якщо він її помітить, може вирішити, що вона така ж дурна гузка, як Сілія Коу. Крім того, залишалися ще далекі краї. Вона не відмовиться від наміру колись їх побачити. І раптом вона помітила круків. Їх стало ще більше, ніж раніше. Значно більше. І тепер вони виляскували крилами на деревах. Злітаючи в західному напрямку, до імлистих Вона пересмикнула плечима, Мала таке відчуття, наче хтось дивиться їй у спину. Хтось чи... Обертатися дівчинка не хотіла. Проте все ж обернулася і звела очі на дерева позаду стригалів. На високій сосні, просто в центрі пишної крони, на гілці сидів самотою круг і дивився на неї. Просто на неї. Вона відчула, як мороз пішов поза її шкіру. Їй хотілося одного – пуститися на Натомість дівчинка змусила себе глянути на птаха не менш твердо, ніж дивилася на неї найнів. Мить і круг, хрипко каркнувши, злетів із гілки. І чорні крила понесли його на захід, у слід за іншими. «Може, я нарешті навчилася цього погляду?» – подумала дівчинка і одразу вирішила, що це глупство. «Треба не дозволяти фантазіям брати над собою гору. Це ж просто птах. А вона повинна зробити багато чого важливого. Наприклад, стати таким водоносом, щоб кращого у селі ще не бачили. А найкращий водонос не лякатиметься птахів чи будь-чого ще». Рішуче випнувши груди, вона знову пішла серед людського моря, шукаючи очима Беруїн. Проте цього разу дівчинка збиралася запропонувати тій ківшик води. Якщо вона змогла не злякатися к рука, то зможе вистояти і перед сестрою. Принаймні дівчинка на це сподівалася. Егвень довелося носити воду і наступного року, що стало для неї великим розчаруванням але вона знову намагалася бути найкращою. Якщо збираєшся щось робити, то це слід робити на всю силу. І, мабуть, це спрацювало, бо ще через рік їй дозволили допомагати з частуванням. На рік раніше, ніж зазвичай. Тоді вона поставила собі нову мету – отримати дозвіл заплітати косу в такому віці, в якому це ще нікому не дозволяли робити. Вона навіть не припускала, що жіноче коло насправді їй це дозволить, але мета, якої легко досягнути, то взагалі не мета. Вона більше не цікавилася оповідками, що їх розповідали дорослі, хоча залюбки послухала би менестреля. А от читати про чужодальні землі та дивні тамтешні звичаї любила, як і раніше. І як і раніше мріяла їх побачити. Хлопчики теж більше не просили розповідати їм легенди. Егвень сумнівалася, що вони багато читають. Всі вони зростали, гадаючи, що їхній світ ніколи не зміниться. І більшість цих легенд зблякла у пам'яті, перетворившись на солодкі спогади. А інші забулися чи майже забулися. Якби ж вони дізналися, що деякі з цих легенд були не лише легендами, тоді війна Тіні, Світотроща, Люстерін Теламон? Яке це все тепер має значення? І все ж таки, що насправді відбулося тоді, в ті незапам'ятні часи?